Jag är här med Fredrik Stillerud som beskriver sig själv som en lagom engagerad lärarstudent ja. Fredrik, du pluggar i Dalarna någonstans, är det så? Ja, precis. Jag läser ämneslärar ämneslärarprogrammet i, i Dalarna Så mm. jag börjar, började precis termin sju Av hur många är det? Tio Tio? Okej, så du är en liten bit kvar och sen är du färdig lärare Ja, precis. Mm. Förhoppningsvis i alla fall ja, du, Vilka ämnen kommer du plugga? Eller vilka liksom ämnen kommer du ha sen? Jag har, jag har religion och historia som mina programämnen, Och sen så läser jag mm. till svenska som andra andraspråk uh, Jag kommer ju mm. inte hinna få gymnasiebehörighet och alltså 90 poäng i svenska som andra språk, Men mm. jag hoppas på att ha 45 i alla fall Säkert om jag på introduktionsprogram eller på högstadiet mm. Mm. Och det är en jätteintressant kombination utifrån att Vissa av dem är väl liksom en enormt sug av i, När det kommer till arbetsmarknaden Och vissa av dem känns det som att det kanske är rätt många som har Eller? Ja men precis, så historia känns ju som liksom det vanligaste, vanligaste ämnet egentligen, det samhällskunskap är ju, samhällskunskap. Det, är ju ja, det som folk det det. verkar vilja plugga av ja, någon konstiga ledning. Mm, mm, mm. Jag vet inte om det hänger ihop med att många som, många som vill bli lärare är folk mycket idealistiska och då är det mm. vanligt med samhällsengagemang, att det är en sån grej kanske. Men... Det är intressant det är inte jag tänker på, men det låter Nej. ju rimligt. Ja, eller jag, jag vet ju inte, jag är inte, jag är inte samhällsvetare liksom, så att jag har ingen koll på sånt, men de jag känner som, som det som de ämnena är folk som kanske är politiskt aktiva eller har föräldrar som är det eller sådär, så att man liksom mm. fått ett samhällsengagemang. Mm. Um, ja, det vet inte, men... Men, religion, men hur, hur kom du in ja. på att välja just liksom de här ämnena, eller hur, hur kände du att det var det här du ville göra, att du ville bli lärare och, och så Alltså, Lärare jag alltid vet att jag vill bli det är något som har varit med mig sedan jag var ett litet barn Ja, liksom. okej okay. Så att, alltså, jag är väl som. som som Även att det här är lite så som man i här, yrkesverksamma lärarkretser Ser lite ned på eller så, Jag upplever det i alla fall att, ja. att man ser yrket som ett kalle lite Jaha. ja men jag förstår det är inte alltid att det är superpopulärt Men, nej, men jag nej. ser det som ett kall Jag ja. kan förstå att det är många som liksom är då Man får ändå ser det som att det är mer än ett jobb Det är det ju liksom Ja, men precis. Men jag, jag, jag förstår att folk tycker det är lite irriterande. Så här, för att om folk, särskilt kanske folk som liksom vill, vill höja professionen och, och, och sånt där. Om mm. folk börjar prata med ett kall, ja, men då är det lite sådär: Ja, men du hade gjort det här ändå. Även med dålig arbetsmiljö, även men, med dålig lön. Och så så men, men, men det handlar inte om ett kallt i sig förut, utan det handlar om att vi som yrkeskår har blivit lurade i decennier på bättre lön eller på rättvisa villkor för att. Man har vetat att vi kommer att ställa upp under vilka jävla omständigheter som helst. Precis, jag att är, att... ja, det är precis för att vi är schyssta människor för det som bryr oss om vad vi gör. Precis, liksom. precis. Och jag tänker att det borde man kunna kombinera att man känner att det här är rätt kallt med, med att ändå kräva liksom rättvisa villkor på något sätt. Ja, ja. ja precis. Och jag, och jag får ju bara det här med att, alltså att det, det är ett kallt att det är rätt, det får jag bara bekräftat nu som jag... Mm. Eller jag får ju det varje gång jag har varit på VFU och sånt där. Men nu som jag har jobbat på, på SFI och Komvux under sommaren. Mm. Mm. Och jag känner att ja, det är jättestressigt. Och det är jobbigt med elever som inte gör som de ska. Och det är, mm. Mm. Men jag får ju mer energi av det. Än, Vilket är superschysst, eller? eller hur? Eller hur? När jag tappar ja. energi. Ja, det är jobbigt där och då. Men det kommer ju hem och jag säger att nu måste jag planera. Och det ser så kul. Och den här uppgiften. Och jag säger jag älskar ju det. Så att, mm. Mm. det visar ju bara på att det här är ju rätt för mig, tänker jag. Men det här är en fråga, och det är lite ett sidospår kanske, men jag tänker så här, man pratar ju ofta om att man vill höja lärarrykets attraktivitet, och då kan jag ibland tänka, om man skulle få, om läraryrket skulle vara superattraktivt, skulle det vara färre människor som söker det yrket då, som känner som du och som jag, liksom att det här är ett kall skulle det bli, bli mer folk som väljer det för att det är populärt, vad tror du om det? Det vet jag inte, alltså jag... Jag tänker kanske att det är lite som med, med, med läkaryrket ja. att det är folk som söker sig till läkaryrket för att det är bra betalt liksom. ja, men, Det känns det som att det finns folk som gör det Ja men precis, det är <laughs> samma också med, med typ, kanske jurister och sånt där också att, ja. för blir man bra duktig som jurist så, så ja. är det ju ganska bra betalt precis. Men jag tror inte att det kommer få folk som faktiskt vill eller folk som brinner för yrket att sluta söka sig till det men, men andelen som söker sig för att det är populärt yrke kommer ju öka tänker jag Precis Precis. För, för, för det var, vi har varit lite inne på det jag och Karin I tidigare avsnittet att här, det, det, det känns som att liksom, Det, det kommer någon SVT-opinionundersökning Som visar att de som har sämst arbetsmiljö I Sverige är lärarna Men de som också trivs mest på jobbet är lärarna mm. Och det känns ju lite grann som ett belägg För att vi är rätt många som ser det som ett kall ändå Ja men faktiskt jag menar att, så här, Ja okej okay, När man inte är i klassrummet så suger det, Men när man är med eleverna så är det fantastiskt <laughs> Så där känner jag också De första veckan efter sommarlovet När man bara har möten och planering oh, jag bara, ja, jag har jobbat rätt Ja, men sen man vill bara ligga på sin skrivbord Och bara såhär ja. Snälla döda mig Och så kommer det Och så, så, så, så glömmer man bort det ja. Ja. Men du, Jag du en fråga som är liksom på väg ut I läraryrket på något sätt Inom några år eller så mm. vad, vad tänker du om den här lärarkrisen Man pratar om, liksom, hur kommer det påverka dels arbetsmarknaden men också att börja i det yrket? Alltså ja alltså, dels är det, ju, det är en fantastisk möjlighet för alla lärostudenter det är det ju är det, det är man är kan verkligen. välja jobb liksom, på något sätt ja, alltså, jag säger ju till, till alla lärostudenter jag träffar på som, som tar examen nu eller som tar examen mm. inom något år att ja, men ni har möjlighet nu att kräva en ganska bra lön liksom. ja, och, och de som jag träffar ju många nyantagna lärarstudenter nu i början av termin och sånt där. Och då, är, då ser jag ju det att men, ni, kommer ju, ni kommer ju komma ut mitt i värsta lärarkrisen. Ni kommer ju kunna kräva saker mm. för folk med tanke på legitimationsreformen och behörighetskrav och sånt där. Rektorerna måste ju anställa er. De kan inte hålla på att ha obehöriga som... På, på visstidsanställningar liksom. Det funkar, in, det funkar inte längre för eleverna. Nej, så och det är ju en ganska bra förändring för eleverna också, tänker jag. Det är inte bara för, för er som nya lärare eller oss som redan är lärare. Nej, men precis. Så att, så att för lärarstudenterna är det, ju, är det ju fantastiskt att det är en <skratt> Eller hur? Vilket är faktiskt... Eh, det är en ganska intressant poäng. Alltså, det är ju inte riktigt vårt problem. Förutom att när man kommer ut och får göra jobbet för kollegor också som det fattas folk och liksom... Jag kan bara märka att det här med vikarier är ju ganska Och det tror jag mm. hänger ihop lite med lärarkrisen. Att man liksom inte ens jobba som obehörig lärare ibland. Och, och den grejen är ju lite jobbig såklart. Men liksom som du säger, arbetsmarknaden blir betydligt bättre för det. Det är ju lite, lite problematiskt också när man har mm. studenter som ska ut på VFU till exempel. Mm. Är det, ju, alltså det är ju ett problem i vissa kommuner nu. att Man har ju inte handledare som är behöriga. Eller handledare som har gått mm. har gått Ja, och jag känner ju studenter som läser till grundlärare, kanske ja, F-3, men som får göra, ja, göra sin praktik i förskoleklass eller, mm. eller på, på högstadiet. De har ju inte den utbildningen. Nej. Det är inte alls relevant för dem. Nej, nej det är det ju inte. Jag menar, till viss del, någon, gång, alltså någon dag då, då kan vi inte säga att man ska inte behöva ha sin VFU, alltså en större del av den någon annanstans. För då blir det ju, alltså det ja. utvecklande för sin utbildning. Det är som Sido Jag fick min första lärarstudent efter att ha jobbat i en termin. <laughs> det var, det var intressant. Vi var hej hej. Kina Kina, kom kom jag ska lära dig allt jag kan. Vi, vi gör det tillsammans <laughs> ja, lite så. Har du fått lära dig terminplanering på utbildningen eller <laughs> Ja, precis, precis. Det är liksom exakt. Vi vi, vi bara tar det tillsammans och så och så. Men det ja. blir ganska bra. För för att vi för, vi jobbar som arbetslag så så liksom var vi två stycken som timmer upp lite. En kollega som var i supererfaren och så jag som var kanske mer erfaren i att förstå hur lärarutbildning funkar och liksom kunde relatera till det. Ja, hur som helst, det är ett jag tänkte, <laughs> så här, förutom att man har bra arbets, eller möjlighet att hitta bra jobb och liksom få bra lön och så vilket är ganska ovanligt för att vara lärare. Vad, vad tänker du om liksom, de andra aspekterna av att börja jobba mitt i en kris? Är det någonting man tänker på eller är det så här: ja ja, det blir bra? Alltså, jag tänker ju jag tänker mycket på det, men jag, tänker mm. att, jag tror att jag tänker på det för att jag är ju, ja, men dels för att jag hänger så mycket på, på Twitter och, och för att mm. jag är fackligt aktiv, liksom. så att jag är ju jag är liksom mitt uppe i det på något sätt. Jag tror mm. inte att om jag skulle fråga mina kursare mm. så kanske de skulle vara så här, ja, ah, det får jag ta sen. De är inte där än där det är så viktigt för dem än. Nej, ja, just det. Förstår du? Utan... Jag tror nog att jag har koll på det här Och tänker mycket på det för att Jag är så mitt uppe i det att Jag ser ju hela de här siffrorna Och, mm, mm. Ja, och ja, alldeles känner till Isak Skogstad liksom, Som, som tittar iväg siffror hela tiden om Ja, Det finns ju något intressant i det Det kanske inte är så relevant Om man inte är i yrket än Nej, det ja. kanske inte är det jag... Borde det vara ja, det? Eller är jag, det liksom jag tycker det, det? Jag tycker det. Alltså jag, tycker ja. att, alltså jag blir nästan lite provocerad av folk som... Alltså jag kan förstå första terminen, att man, alltså man vill komma in i plugget och sånt där. Det mm. kan jag förstå, men när man har kommit så pass långt som jag ändå har kommit. Mm. När man läser termin sju och vi håller på att skriva examensarbeten och så, så tycker jag ändå mm. att det borde, borde finnas finna ett intresse för vad som händer sen, på något sätt. Mm. Att, alltså jag förstår att folk inte känner att de orkar bli men, aktiv i något fack eller sådär, det förstår jag men, mm. men att man ändå intresserar sig för vad som kommer sen Och vad är möjlighet för mig Och vad, alltså A-kassa Alltså folk är inte ens intresserar intresserade för sånt Tycker jag är ja, ganska fattar. konstigt liksom. Ja men det är det absolut. Och det, det är någonstans ett, kanske ett tecken på att man inte är redo Att ta det steget ut i, i, i yrket riktigt än Ja men faktiskt Jag, jag, jag förstår verkligen inte var det, Vad det kommer ifrån liksom. ja. Det är ju inte som att jag tycker mm. att vår utbildning är ganska bra på att förbereda oss ändå. Vi pratar ju mycket, mm. alltså, vi pratar ju mycket om det inte praktiska kring planering och sånt där, men vi pratar också mycket om skolansvar i samhället och, och, mm. mm. och sådär. Så ja, på det, det med så, alltså, en aspekt av den med, med lärarkrisen är att det finns vissa röster till typ Timbro och andra som tycker att de, med lärarlegitimationen, vi har inte riktigt råd med det just nu. Hur, hur ser du på det? Skulle du vara beredd att ta en jobb? inom en annan ämneskombination eller andra åldersgrupper än där du egentligen är utbildad? Hur Är det viktigt att för dig att jobba med de ämnena eller liksom kan det vara så här att nej men jag känner mig ganska förberedd och vara lite flexibel i det? Alltså jag är lite splittrad till, till den frågan. Liksom. Alltså jag, för mig så är det liksom, alltså elevernas, elevernas bästa och elevernas kunskapsutveckling är det som är mm. viktigast för mig. Och jag känner att Ja, jag skulle säkert kunna kvacka någon lektion i engelska eller, eller i, i, i svenska liksom, på litteraturvetenskapsnivå och, och sådär. Det skulle jag säkert kunna göra så. Men, men jag, ju, jag har ju sagt, jag är jobbigt som vikarie lite i Örebro kommun där jag, mm. jag bor sådär. Och jag har ju sagt att jag tar inga NO-ämnen. så för att jag känner mig inte trygg med det. Jag känner mig inte bekväm med att med att göra det där. För att jag kan, inte, jag kan inte svara på elevernas frågor. Jag vet ju knappt va, <laughs> vad det är jag undervisar om. Liksom. Ja precis. Och det känns ju inte som att... Alltså, det känns ju inte bra för eleverna. Det känns ju inte rätt säkert på något sätt för, för dem. Nej. Och vet i alla fall inte om det är fler mer än en dag. Så, att, nej. så egentligen nej. tänker jag att så här, liksom, det låter som att den med legitimation kan vara... Sett ur en lärarstudent perspektiv är kanske någonting som garanterar att man får jobba med det man är utbildad för. Liksom. Ja, eller så här. Alltså jag vet att alla är inte lika. Alla tänker inte som jag. Många Nej. tänker att bara jag får ett jobb så får jag ett jobb. Liksom. Men, men som är det viktigt att eleverna ska ha lärare som har, som har ja. kunskap liksom, på papper och, och sådär. Ja, men precis. Och att. Ja men det så här, Jag förstår att man ibland inom arbetslaget eller när man är vikarie så att man måste kvacka för andra och sånt där. Det, mm. Så jag förstår det, men, men jag tycker inte att eleverna förtjänar det. Alltså förtjänar att ha lärare som inte har kunskap i ämnena de undervisar i faktiskt. Jag tycker inte, jag tycker inte att, det är, att det är bra för eleverna, det är framförallt det liksom. Och det är ju naturligtvis en superbra poäng, tänker jag. Mm. Men, men så förstår jag att det, det är svårt att lösa Särskilt när det är liksom lärarkrisen Då tänker jag att ja, Okej, okay, men om man nu måste välja en som är obehörig i det ämnet Då är det kanske bättre att ta in någon Som ändå har pedagogisk erfarenhet Och som ändå har koll på planering Och ta, kan tänka didaktiskt och sånt där Än någon som inte har någon erfarenhet överhuvudtaget Naturligtvis är det så Och, och min upplevelse är att rätt ofta hamnar de besluten I knät på rektorerna Som är liksom någon som mellanchefer Istället för hos liksom de som egentligen är ansvariga för systemet eller liksom förvaltningen eller liksom på en ännu högre nivå ja, men... det är ju lite konstigt för det är inte rektorerna gärna som kan fatta sådana beslut eller som skulle behöva lösa de problemen tänker jag. nej men det är precis alltså, det känns som att lärarkrisen är ett strukturellt problem nästan alltså, det, det... Ja. Alltså, då sitter de stackars rektorerna och handlar honom allt möjligt annat ja. och det, det är ju ja. verkligen också en yrkesgrupp som, som glömmer bort när man pratar om lärarkrisen men så alltså... Många pratar om att ja, rektorerna måste det här och det här och det här. Ja, men de sitter där med budget och de sitter där med och fixa med antagning. Så mm. det massor på saker på sitt bord. Och nu ska de hålla på och fixa med behöriga lärare också. Ja, men det var någon på Twitter som skrev, och kommit ihåg vem, om att liksom det finns en, likadan, en lika stor kris inom skolledarvärlden För det är ingen som vill bli skolledare heller. Är det så? Nej, precis. För det är, att det, ja. det är ett skitjobb, verkligen. Och det, det är det, verkligen. Och det, alltså man, man kan bli lite lurad när man ser... Ja, men som, som min chef då, Elsa marie liksom. mm. Mm. som är så här, skolutveckling och verkar vara ganska peppig på Twitter och, mm. mm. och det glömmer man liksom bort att ja, men det är skit skitsvårt det är jättesvårt att vara, rekt vara, vara, vara rektor jag skulle aldrig i världen vilja bli rektor Just Hörru, för Jag, jag att... tänker lite så här om vi ska börja runt av där mm. om vi tänker att vi ska göra något konkret för alltså, att bota lärare kris, jag vet inte men liksom, att höja yrkets attraktivitet, jag vet inte det heller men jag här, vad skulle du säga till någon som funderar på att bli lärare? Så att det kanske finns någon som hör det här podkast och och tänker. Ja, kanske vill bli lärare, men vill jag, vill jag inte? Oj, oj vad svårt. Det är ingen enkel fråga. Jag kan klippa lite om du vill ta det till <laughs> Nej, men alltså, alltså, det jag skulle vilja säga är att det är skitkul, det är ju jätteroligt. Och det är ännu roligare om man hittar ett när man brinner för. Jag tror att jag tror att många tänker så här att oj, oj, oj, nu måste jag bli NO-lärare eller nu måste jag bli moderna, lärare i moderna språk eller så. Men, men det, blir, det, det blir inget roligt om man inte brinner för det. Är det så att det du brinner för mest i världen är samhällskunskap och geografi, ja, men go for it liksom. För att du kommer inte bli en bra lärare om du, om du tar ett ämne bara för det, att det är det som typ behövs. Precis, om man är för strategiskt då blir det liksom... Fik, ja. Ja. ja, precis. Sen så är, ju, sen är ju toppen när det är att du brinner för teknik och biologi. Det är ju fantastiskt. Det är det som behövs i princip. Så att... <laughs> <laughs> men... men... Men läraryrket är ju fantastiskt och det är jättekul att träffa eleverna det är jättekul att se deras utveckling och det spelar liksom ingen roll om det är barn på alltså barn i förskoleklassnivå eller om det är gymnasieelever eller om det är, det är att kunna liksom följa en annan persons lärande och vara en del av en kunskapsprocess är så himla fantastiskt så att är det någon där ute nu som känner att jag vill bli lärare eller jag funderar, så tycker jag att man ska söka till nästa termin faktiskt. Go for it! Go, go, go! <laughs> Fredrik, tack för det och tack för att du var med I våran podcast eh, Vi ses och hörs På Twitter heter du Captain Tängel, stämmer det? Precis, Captain Tangle. jag har ju ett egen podcast också Som heter ja. Framtidens lärare Framtidens lärare, Det kan man googla på Och så eh, tar Vi så. lägger en länk på vår hemsida Så behöver man inte ens googla, för jag tänker att det ja. kan finnas flera Fint, tack för att du var med ja, Tack för att jag fick vara med